Berätta om dina bilder nu som har kommit, kommit oss under den här sekretessgruppen. Från eh, civilekonom? Ja, den interna gruppen. Ja, vi hade ju en egen slutengrupp då för klassen där vi lägger på alla. Där ligger så här hundratals här i galna bilder liksom. det var jätteoptimal när jag kom in direkt. Vad du? Nej, men det, du, du tittar på den här nollen på Ja, precis. Det, det, det är ytterligare en grupp som är för hela civilekonomprogrammet. Direkt från de bilderna, kände jag. Jag ska kolla på foten, vilka foten egentligen i den gruppen. För det, det var ju mycket såhär... Har de ett album för varje dag på nollningen såhär med typ 20-100 foten i varje? Mm. Har ni sett bilden på Håsidalen, g 20 i 12 1213 Ja, men Varför i mitten? Med gizmo i mitten. Varför i mitten? men Nej, ja, Det, det. det var så Jag tycker den är grupper, liksom. inte verkligen... En fråga. Mm. Ja. Uh, har uh, uh, Mattis Mattis gjort slut, eller? Mattis med... ja. på Twitter skriver, på Twitter skriver uh, Julia uh, Frida Mattis gumman gå hem och sov vi, syns, vi, fin, vi finns för dig, vi finns. Vi finns för dig. Uh, hon står fortfarande i ett valande på Facebook Det var inget som hände på där. Uh, på själva den här Jag var inte där <laughs> Menar du att hände någonting där? Jag menar för det verkar så här Som liksom att uh, här 9 oktober Det var längesen Då skrev hon såhär Detta vill inte missa så här. Men när Sävel upp sin bild så verkar det ju ändå gå bra liksom, och... Men Vad hände? Det är något som hamnar ja, här. Tombaka. Det här är pizza. De är sådana där man skruvar upp och så påflyger pizzadeggen ut. Mm. -hmm. Så, det är sådana <skratt> där. Vet du vad han gjorde i fredags? Nej, jag vill inte. Hon oh, <skratt> ja, ska på dig. Eh, en gång till, det hör du inte. Hallå. Hallå Freiman. Nej, säg inte att han baila, nu, Freiman, han är på att berätta något där. Vi är på en låda så länge från anamiset då. Han är inte den låten. Okej. Okay. <laughs> jag köpte så här Ja, oh, nice. Så var, så var det <laughs> 3D-effekt, alltså jag vet inte vad det betyder. Vad <laughs> eh, väntar lite går det, jag ska också. Ja. Hallå? Hallå? Nu är jag tillbaka. Lilla energi till bara. <laughs> jag vet inte vad ni har faktiskt. Jag kommer, jag kommer, jag kommer tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Mm. Jag har köpt Ikas egna sån här eh, bakpizzadeg men det är inget, det smäller inte hon Du har berättat om din pizzadej <laughs> Det smäller inte <laughs> Du har berättat om den Vad <laughs> säger <laughs> det smäller inte Nej men man köper sån här ska det smälla så flyger degen ut i kartongen typ. Nej, det, det, det har du blivit lurad Det, det, det funkar inte som med pizzadej <laughs> Nej Underallt, är ja, borde... de här akademikersammanangen Mm så kan du egentligen bara använda den tungen För det blir lite så att det verkar fimpen. I de här Va? Vad sa du? I vilka sammanhang? Nu är de här akademikernas Ja, man, ja. ja jo, just det. Om att det är överallt med de här tungan. Ja, Nej, men det, jag hittar i alla fall tungan på, ska, på Twitter så här, Och har ju lagt till någon, någon i klassen så här. Ett, ja. Två, tre. Så det, det har jag något att bygga på. Ska inte Lille. På. Ja. Hur, hur tight är du och eh, Raros? Eh, eh, hyfsat, får jag väl säga. Alltså eh, tajtare än eh, många andra eh, eh, än vad många andra skulle vilja vara. Hur är det med dig och mannen då? Eh, vi, alltså, vi har väl inte hört så mycket sist nu. Det, det, det känns som han har sitt parprojekt med Klara liksom. Just nu och... Eh. Och det låter jag liksom, jag, jag, jag låter han ägna sig till det va, det, det, det är inga problem det, och så ägnar mm. jag mig åt mina Linköpingsstudier va, så att det... Shit, vad för bild? Jag vet inte, det var någon brödsbild, jag inte tycker jag var lite väl. Shit, den är liksom gift, det som gifter sig Men vidare va, så kommer det? <laughs> Nej, <laughs> det, liksom, det är inte järnkyrurig. <artarenth> <Februar> det <vad superheroes> är inte det är fet, vad du? var superhet. Nej. det Ja, det är Sofis kompis. Va? Tack. Alltså, det ska min tjej också vara. Såna, vad kallas det? Såna, såna, såna strumpbyxor som slutar... Jag kollade upp det. Det mamma med lucker eller något tror jag det var det i lördags, Sippe. Igår. Torn Ja, men det var ett gött. Jag var <perquè integration> <etc. ließen> ja, men, vad sa du att på? Men du bara, om du testade något, jag om eller? är Ja, men vad hette? Nej, men det hette inget. Jag döpte. Det är lite Va? Ja men det är trevligt av en kväll i Taväck, kallad sådana kuss. <laughs> ja, oj, nej ja, men vad häftigt. Nej, det är inte det. Nej men det var typ de gymnasiet uppåt. Okej. Okay. Spel spel och lite toast. Okay. Koffer snacka lite. Koffer. Men koffer, du vet undervals gamla hängor då? Du vet som det är va? Ja, ja, men eh, allt är det. Det är. fortet är någonting som Julia Lilja skickat till en omgå. Vilket? Sådana där typ. Ja. Alltså apropå struntguide nu. Här står det ju stay mm, Det är de. Det måste vara någon modern översättning. Jag har säkert på att det är något så här gammalt. Vad <laughs> var du ute igår under varje? Eh, Nej det var i, i fredags av kväll. Då var jag inte eller det var i fredags var det ett sjukvård. Jag var i skolan och pluggade till tio. Sen skulle jag cykla hem och tänkte så här, men jag kan ju pumpa däcken i skolans luftstation. Mm. Eh, luftstationen var sönder. Eh, och sen samtidigt som jag skruvade upp plastlocket och jag och skruvade upp en på hjulet så jula eh, däcket tömdes in på luft. Samtidigt som jag inte kunde pumpa i nytt. Eh, så jag typ så här ledde runt cykeln skolan letade efter den här andra cykelpumpen som ska finnas. Men hittade vi inte. Plus så åkte jag runt en massa och sen polisbil och sånt. För jag trodde det brann någonstans. Men och sen så gick jag hem och så började jag gå hem. Och efter typ någon 20 minuter tänkte jag. jag kan inte gå hem. Det tar sjuk lång tid. Och så började jag cykla liksom på cykeln. Men då så här hamnade jag och slangen ut utanför räcket. Och fastnade i hjulet så då kunde jag inte ens cykla fram. Och då fick jag så här ställa cykeln halvvägs hemma så här i en skog så här med lås. Och gå hem. Och när jag kom hem då liksom eh blöt svettig eländig vid framåt halv 12 någonting eller framåt 11 kanske. Ja. Det var det kvänt då hade vi förfestar hemma så då då var det så då öppnade jag öppnade jag en en kall jag hade kyld den var och så var det lite förfest här hemma då. Och det är jag vet inte hur många vi var med ju var säkert 8 8 9 pers i alla fall och 4 5 fem, fem tjejer liksom så det var det var trevligt är brudarna? Eh, uh, det var Nej, uh... hey, Petter. Inte var det med som var här i fredas. <skratt> <skratt> uh, uh... uh, uh... Det bakom den där bilder som det står så här "Like in 3 seconds to watch what happens", så ska någonting hända med bilden. Jag är ju på det. Vad sa du? Jo, jag aldrig det. Nej, det hände inget på bilderna. Det kan inte hända någonstans en bild. Jag vill bara så. like och se om det händer någonting alltså. <laughs> Men det, det hände, det kommer inte hända. Jag kommer bara skämma ut med att det står att jag har gillat den liksom så här. Efter det så körde jag eh, internet, vad heter det, så vad heter Facebook-lopp. Eh, Absolut. Ja, Ingen har jag inne. innan. Det var så kul. jag satt och bara rätade och ding, ding, ding, ding, ding. Och alla typ började kolla i telefon. Det är inte ofta man kan köra den att ingen har hört den innan. Så det är bra. Och tre tre säger, just då, du ringer inte du på. <laughs> jag sa det var en annan tjej liksom så var Hej, är det hon, sett hon som sa eh, grattis till tentan, Gurra, eller något sånt? Jajamän. Oj, oj, oj. Oj, det är stort. Jag länkar, upp, jag länkar upp två klassens två stjärnaste tjejer. Vad <laughs> skönt att det är Gurra som alltså, länkar upp dem såhär. Ja, hon är lite tjejer i min klass. Hon har bara en bilder på Into the Wild, kanske. Mm, exakt. Jag länkar dit från Tobbe. <laughs> Vad sa du? Jag länkar lite från TaB. Då länkar jag lite från eh äh, Jönköping. <laughs> man länkar undan. Eh äh, jag ska jag ska länka lite från Inköpingsgatan. Ja, ah, tänker från Jönköping. Åh <laughs> ja, <jamen>. shit. <laughs> från Jönköping. Till Jönköping. Lilla där från Jönköping. Ja, ja ah, men. Från Jönköping. att det på från Inköpingsgatan. Ja, det det det kan man från fler från Inköpingsgatan. Ja. <laughs> Här är hon som du, som du snackade med igår, Friman. Nej. Nej, nej inte hon. Det inte hon. <laughs> hon kommer här och kommer här <laughs> ja, ja, Men Hon är ju kille under varje kutt. Jag är bara en tjej, min kille. <laughs> men, det sa vi inget om. Nah. Jag har ju sagt att väldigt många har kille i min klass. Men du sa att du hade 5-6 stycken som du låg bakom, Harry. Hade... <skratt> <skratt> <skratt> jag den där nu. Det är sådär. Men ska, vi göra, ska jag sitta som vittne nu när jag undrar och att han ska köpa din telefonskyma? Ja, vi ska vi göra det, underval? Ja, så alltså jag vet ju inte, grejen är så att Det hade varit oproblematiskt om jag liksom Kunde använda, köpa, eller få, köpa Iphonen och ha kvar min gamla telefon Mm Val. Men det kan jag inte det va Efter, Ja men för att jag gillar den och den liksom är fortfarande bra liksom. Jag kan ju sätta Jag kan sätta min Ipad på att Iphonen är bättre Än Xperia. Jo, ja, det är ju den är, den är bättre va Men jag menar, den är fortfarande bra Det hade varit skönt att kunna ha min egen Som reserv eller så här Ja men det är det du kan, för köper du den här stampen nu med ja då, kan, då får man med liksom som, man säger, en mall som man kan sätta i mikrosimmet så det blir ett vanligt sim det är det som är ah, så smart med det. det går alltså both ways ja precis ja men då är det ju rätt så då är det rätt så smart exakt <laughs> ja men sånt här måste man tänka på va för att um, mm, uh. Det ser ut nu, jag har ju abonnemang nu men jag har ju tid tre månader så att... Nej men det har man... jag tar upp mitt, det, det ser upp på en övernatt. Det har man inte alltså. Man fakturera det va? Åh, vad kostar det? Ja, mitt kostade 4000. 000. Oj. <laughs> alltså det kostar 4000 att slutfakturera det? här. Ja. <laughs> men det var ju att du hade så här, du hade en massa bindningstid och sånt. Ja, jag hade ett år kvar. Men jag har ju ingen vingningstid utan har ju bara tre månaders uppsägningstid vad jag fattar som. Men då är det bara att säga. fakturera skiten. Uh, vänta lite bara. Jag måste bara tina något i frysen så jag kan äta. Jaha. Nästa <laughs> kan. Shit vilken avancerad eh, video CBK skit det gjort alltså. Alex. Alex Hån. Nej vad snygg. Mm. Hallå. Hallå. Jag. Ja. Ja. Ja, nu klipper jag ihop det här så du finner typ ett på ett <laughs> okay. Innan du gör det så måste jag bara sätta på lite, lite bulgur på plattan eller <laughs> frågar du Sandalam hur är har med <laughs> mig? Mm, nej, jag frågar Hur är det med er så hon, Det är typ, avslutat kapitel vad du då? Det var ett smutsigt kapitel. Nej inte avslutat. Det var ett så smutsigt kapitel. Ett smutsigt kapitel? Nej. Ja, det sa hon faktiskt. Men han har två. <laughs> <laughs> jag ska läsa på en sida, vänta, vänta. lite. Okej. Okay. Problemet var alltså eh, hur jag kan komma undan med ett byte till iPhone med så få kringkostnader som möjligt. Ja. i veckan utav. Äh, det är bra. Det är jobb. Det är jobb. Massa jobb. Det är det? Ja. Mm. Äh, BB ska kolla koken plattorna. Jag fattar inte, det blev något med telefonen eller? <här> <här> <här> Hallåååå! Ja. Så är det bullguren på gång Och eh, ni hörde Petter lite då va? Ja Han gjorde ett konstigt ljud Tänder du på det hjulet under va? Nej det gör jag inte Varför skulle du göra det? <laughs> Roligt, man måste... Nej, det kokar över, vänta! <laughs> Undrar. Mm. Kollar du upp lite priser, eller hur blev det? det jag, är jag var ju bara är... mat och sånt. <laughs> Okej! Okay. Jag, jag var ju bara i köket, jag var ju inte och kollade priser och sånt. <laughs> jag tror du ska i äh... den lokala vid... eller telefonförsäljaren. <laughs> <röntat> <här> vad, vad kan du erbjuda mig? Vad, vad, vad? Alltså kan man bara fråga så här? Annas frågetecken, är det en bra fråga? Ja Vad står Nej. ni i chatten ändå? Äh, vi står på kanske sex stycken växlingar fram till mest Hej, hej, ny bild Amen <röntat> Amen Amen <röntat> Den vem tycker du till? det är. du till N-R Vem det? r Han Han måste rygga sig Han måste rygga sig inte skit med mig <klart> det där. det kan vara, det kan ah, vara så här, Ja. Det är när du, när yeah. det är så störande ljud så är det han. Ofta... Jo, nu ser jag. Men det är en idag. ser den? Ja, ah, du har en kombi. Yeah. All right, ja, då Det jag faktiskt att nu var snyggare, men eh, jag förstår ju att ni är ju ut mest kombis här på eh, som huvud. Kan du inte bara säga kombis en gång? Kombis? <laughs> en gång till. Kombis? <laughs> <laughs> Vadå? Det, det, det är ju med så här, det engelska. Jag det fattar vi ju. Nu, nu är min burger färger. Nu kommer in på den här superburden då. Nej, det var Frimans som sa att han åkte en superb. Mm. Vad gör jag? Ingen aning. Vad heter. Vad heter nu heter det där? Come around, make it. Da, da, da, da, da. Mm. Det, var, det. var inte igår. <laughs> Nej, men vad heter det? Ja, det gör jag. Hörde den jag fattar inte. Jag kallar det. Skype is being updated. <laughs> Sen bara... The download process is Nu gör version is completed, en risk i medie och inte känner Du har klippt den, va? Mm, det har faktiskt. Eller pette? det Petter? Mm. Nej, det faktiskt. Men hur, vem bor vi nu då, om inte affär? Jag frågade ju ja. en Stockholms tjej Linda alltså. i kassen. <laughs> Lite såhär som en kugge, va? ja, men vad ska jag leta efter när jag går till försörjare liksom? Jag ska leta efter det billigaste priset, eller så här. <laughs> så, jag, jag, jag, jag, jag visste att jag kunde med något annat typ, så här. Nej, alltså, det skulle du inte göra. Du skulle gå efter de som är snyggast och så här, mest påkostad salong, typ, så här. Och då gjorde jag det. gick in på så här hair crew typ, och ställde som så riktigt fint ut. I Linköping. Klippte mig med det där, och vän, liksom, och det blev skit bra. Kostar det då? Kostar det 330, spänn. Och det blir riktigt snyggt. Men då har de. Alltså, det är ledsen att säga det går jag men när jag mot mig Jakob där så har han fått upp 410 spänner då, det, det, det är nog det mest missnöjda jag har varit alltså, hos honom för sig. Han är ledsen att säga det, men han tar en klung och ord. Bra läget, jag måste bara få höra någonting, den sista gången. Jag vet inte, vi satt ute och väntade så här som sa, ni kan bli klippta. Jag vet inte om vi frågade efter Jakob eller om... Jakob bara sa så här. Liksom, det, var sånt, var det? det var ju typ att 10 minuter innan så skulle stänger ju. Han okej okay, vi kör. Ja okej okay, ja, men så sa han det så här då. Han såg gå in och typen med det, ja. Ja tjena så han här, sa så här. Ja hur vill du beskripp nu då? Jag bara nej men typ som um, Oskar Lindros <går> och då sa han Vem fan är det? Är det var faktiskt bara vem fan är det? Jag bara är det den här Han jag vet inte ja, okej. Okay. <skratt> så jag på var så nej, men han har så här, han har typ så här, eh, här på sidorna om långt eh, back så exakt av han bara. Men dugger inte för långt då är ju inte så långt hår Jag bara, nej, det var inte bli exakt som han var <skratt> <skratt> <skratt> Nej klipp lite liksom så. Ja okay. han bara -ja, jag jag jag, jag lite här liksom. Så klipp där liksom. Och klippte där liksom. efter det direkt svar för att jag tittade på hörspelen och tänkte ja, nah, jag vet inte men men att är inte allmärte själv professor att nej nah, men det tar ett tag att vänja sig så här liksom. Jag har börjat äta så här uh, bullegröt nu va för jag har hört då, en i en klassen att det, det är lite mer fibrer och då är jag så en en pasta och sånt pasta. Det är inte mycket. Och vad är du själv kritisk för för öre? Men <laughs> det står ju faktiskt på paketet så här. ett mer fiberrikt alternativ till pasta. Här typ. Ja Vad heter den? Pressure. Pressure. I don't need Men don't är I don't So much fresh air, so much, so much fresh, they so much so much be Jag ska gå in och topplist. I alla det jag har börjat lyssna på är ju den äh, Händerna i taket med Petra Marklund. Yeah. Det var inte oväntat. Nej. <laughs> inte. Det var inte men, oväntat. Men annars som man säger så så gillar jag aldrig jag har aldrig september så liksom. Nej men det här är så mycket Riksäffer det kan bli och därför tycker jag inte oväntat att du gillar den. du på Riksäffer med va? Så mycket. Jag lyssnar liksom inte på Riksäffer. Jag, jag hör den här på PP3 med Pell Va? Ja. Det finns ju andra låtar än bara de som ligger på Topp 100 Sverige. Nej. Vi <laughs> det gör det väl inte. Jag sitter och lyssnar på Topp 100 Sverige. Du går med standard, förresten. Vad sa du? Du går med standard. Uh, nej, jag har väl inte hört från henne sedan började upp. Jag vill höra mer om Gustav och hur han uh, har lite. Uh, Anklaget Gunnar för att vara en äh, Alkis. Ja med. Vill du Berätta mer om det. Jag läser, sig på, kan läsa kompensation. Den senaste sms var 6 september innan bröllopet. Hallå? Ja, vi har. Sen kom då ett sms nu den 6 oktober. Just Gustav, hur är livet? Går det bra? Trivs du? Såg en festlig bild på dig precis. Det såg lite intensivt ut. Punkt. så har de nu kopierat en av de här tre bilderna som man har upp på Instagram. så har jag upp på Facebook. Men jag sitter längst bak med ett glas här, i munnen. Mm. Och eh, vita ögon för att jag vet inte. Ja, alla har mm. konstiga ögon. Punkt, punkt, punkt, punkt, punkt. Värt med tempafest. Längta tills jag får uppleva det. Punkt. Känns som något jag missar från gymnasiet. <laughs> Pum. <Punk. laughs> jag vet inte om det känns som hiss eller en diss. Men det är ganska mycket diss. Då ska jag bara. Ha, ha, ha, ha. Ut och säker. Då svarar hon. Typiskt manligt svar på en typisk kvinnlig sms. Med många frågor. Haha. <laughs> jag känner lite. Något börjar byggas Prata. upp som. Då svarar jag som... här. Som... Lite. Ja okej okay. jag hör, hör. Mhm. Mm så sa så här. Kul att du tycker så. Jag hade inte sett den bilden själv. Inte förrän nu. Känns som att Östersund inte har samma spärr som södra Sverige har. Att bara lägga upp bilder som har någorlunda kvalitet. Men man kan säga att det finns mycket som kan feltolka den här bilden. Så där blir det nog en avtagning. Jag ser jätteborta ut på grund av de röda ögonen. Säkert för att du ett fixt. Eh, ser ut som tjejen sitter i knä, men jag sitter vän bakom henne, punkt. Ha, ha, ha. Och sen ska jag säga, haha, säkert att hon använder för att hon använder blixt, högst rolig igen. ja, punkt. För att ta ingenting. Nej inte, <laughs> Nej, inte heller. Fortsätt jag så här. Men jag har bra med den här klassen här. Har varit iväg på i två dagar till Vemdalen i och kom hem igår. Det var skoj. Självla plugget är intressant. Har redan hunnit hoppa av en gång och tackat jag till eller, Men sedan har ändrat mig. Mm. Eh, nu har kocken över. jag har så mycket engelska att sig. Hur är det med dig? Inga klassfester i Göteborg. Så skickar jag en bild sen då. Hon svarar att skicka den här bilden hon står och delar soppa i Göteborgs stad och gapar. Mm. Då skickar jag. Står du tyst och gapar eller, det, kommer, det, eller kommer det något ljud ut? Exempel, we, oui, eller smile, frågetecken. Mm. Inget svar. Det kan man inte vänta sig, eller? Då frågar jag så här, är det kvar han? frågar sig en timme senare, så frågar jag inget svar. Mm. <här> när jag kommer då, jag är på Liseberg, jag kommer till dagen efter den. Uh -huh. Sen skickar jag den där polly-bilden då, att de kommer till polly-keater. Mm. Köp den nu, och ha ha framförallt att du ska köpa den. Sjukt mm. Kan ni göra någon förklaring? Jag pratade med en och då sa så här att när man pratar mest med Gustav då får man ta det lite försiktigt. Så hon lägger mycket tid på det hon formulerar och skriver inte snabbt utan ägnar mer tid åt det. Så att det blir rätt. Skriver jag snabbt och fel eller? Ja hon skriver hellre långsamt och rätt än snabbt och fel. Ska man något? Kika om mig jag har fel då eller? jag vet inte. Undrar vad har sagt något. Äh, har du en benziboy i din klass ska du ta? Jag faktiskt en puls till Hanna nu Oh, det är rätt! Alltså, ja. du, du måste... Har, går det lite trögt va, med sms Då försöker jag skicka så här, sena kvälls sms va, För då, då är man ofta inte på... Då har man inte garden upp ofta som tjej tror jag mm. Utan då, då kan det hända lite vad som helst Ping! Anton undrar sig i egna spekulationer Ja, mm. <laughs> precis Vad skulle du säga, Anton, att du ska göra med Hanna För att få till det lite bättre? Uh, uh, fråga, fråga mer om henne va och uh, kom, ge komplimanget till hennes hår och menar du att du säger det här och vilket fint hår du har idag eller ska jag säga jag har jag kan inte ha sagt det tillräckligt många gånger att du har så fint hår eller var oh nej, utan mer alltså man får större trovärdighet med specifika fall om man lägger upp någon bild så snudra håret på den bilden så här, liksom och... Men egentligen egentligen vill ju inte någonting mer att bara Det är ju att jag mer än med bara. Men det är direkt från tåba nej, det är väl inte egentligen. <laughs> nej, det är det inte. Nej, <laughs> nej, det är det inte. Det är det inte. Hur fyller jul var du då? Vad? Fyller jul i år i då? jag frågar precis jag spiserar, hej Julia fyller rå idag, hej Gurra, nej men man kan nästan tro det, ja, var vadå är du gravid eller? Det måste man nog säga att uh, Lilja hon beblandas med många, många intressanta ekipar. Ja, kom igen då Poga! <laughs> kom igen då Poga! Hello, kom igen, var är ni? <laughs> alltså är du så är han död eller? Mm. Det, det, är är lite, det är lite grejer med han att, han att han är död va? Det är grejer med han, ja. Ja men det är i alla fall så här folk säger så här ba är du med usaforever så här tjena jag behöver lite hjälp här flashback. Fanns det en man Masato under tidigt 90-tal i Uppsala som höll nästan varje flipper pinball rekord på alla maskiner Han nickade det <laughs> Ska man någon så här prova ställa frågan till svenska flippesättsskapet istället? Någon där vet som Och det är så kaktiskt att säga att han nickar rip. Mm. Ja, men det är klart. Han nickar han nickade RIP. Inte så här, han heter. Det står nick överallt. Han heter väl troligtvis det. Utan bara, han nickar RIP. Ja. <laughs> men nej, jag tror det är flera personer som eh, RIPar samma. Alltså. Men du, nickar ju boy 91. Ja, det är. Jag ja Fast det var på den tiden när man ville nästan heta sitt personnummer efter också. Mm. När man nickade. Eller? Är det, är det bara jag? <laughs> Nej men det, det är det som du säger. Förut. Alla nickade sina namn allt Nej, man måste börja med, med negation först. Förut. Ingen nickade sitt eget namn. Nu! Alla <laughs> ju. Ja? Vad var? Vad? Det var chansont där i kaminen. Det ska köra in i brusten, 25, det körs det här är från det från någon annans mycket. Det är från min. Pappa tänder i kaminen. Aha. Melk från Boots. Men nu hur ska vi göra? Men vad? Ska du ha telefonen eller kan jag skicka den till någon annan? Uh, uh, nej, men uh, jag vill ha den. Men jag måste uh, ju köpa en sån här stans. Ja. Ja. Uh. Ta Lilja studenten i år. <hör> måste ju till Ali som studenten. Just det. Det går ett år efter va? Va? Då går det ett år efter. Ja det blir ett år efter. Det blir ju nu. Ja, men jag menar, är hon inte 93? Jo. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Just då. Mm. För några veckor sedan hoppade Felix Baumgart Från en höjd Som var 3,5 mil Sanning eller bullshit Ungefär eller exakt Exakt eh, Jag tror det 3,6 3,7 tror jag det var Sanning eller bullshit Bullshit Gustav, det är bullshit, <laughs> du får ställningen. Anton. Mm. Den 15 december är det ett ungdomsmöte i äh, Tabellationkyrkan. Sanning <laughs> eller bullshit? Nej, äh, det, det måste jag säga bullshit. Alltså. Du säger bullshit? Ja. Ja. Det är sant <laughs> Nej, det är det sant? Mm. Kommer du hem? Eh, det, jag tror faktiskt Jag ska kolla i min kalender För sjuttonde vet jag Så tror jag vi ska åka iväg till Israel Jag och familjen Israel? Israel? Mm. Vi ska åka på en sån julresa faktiskt, Det sitter gasen det sitter gasen jag vet inte om det håller skipta Gaza men äm, det är ju så här äh, Jerusalem och Betlehem och det, det verkar inte så himla det var inte så hopplöst, den grejen så här liksom att äh, ja, men när vi åker en båt till Gaza med hjälpförense är så bara nej men då kommer vi att ta båten va men då gör vi det igen. Ja, då kommer vi att göra det och ta det igen. Ja alltså, det var jobb, det kom ju en svensk båt nu ju, igår eller idag ja. ja. Och sen fick de ju typ så här och då, fick de, då fick de möta svenska såhär ambassadsmän nu då när de har blivit få, till fångatagna så här och tydligen så hade det gått i Sverige det här var varit jätteställda <klar> så det var inte jorda dumt liksom, och då Nej, man, tänka, men då du på vi borde ja, ta ner dit, varför ja, ja, ja, gör vi det? men det var såhär skiktigt förra, förra gången så typ då sköt de väl då sköter de i strida, massa på båten, var det så? det var ju klart de gjorde det Förra gången, ja men det var ju jättemånga som dog typ för att höra Det var, var så sjukt, det dör ju folk. <laughs> men jag menar, nu, det, det, nu, idag verkar det väldigt såhär fredligt. Men underbar. Mm, när, åkte, när åkte du dit, sa du? Eh, 19 tror jag. Och hur länge stannar du? Till, jag tror det är, nittonde kommer hem, tjottonde. Är det solsemester eller vad är det? in luft. Nej, snarare eventuellt eh, säga eh, till exempel åka till om ni har sett eh, Indiana Jones eh, Fyra tror jag det är, så ska vi åka till ett ställe som heter Petra, mm. de har såhär, en stad Det är inte säkert, inhuggen. men jag tror jag har sett den. Det är inhuggen i berget så en stad typ, Det är mycket, mycket men det är ju häftigt med är det i berget då? Eller de har gjort något hus. Det är, är så här typ alltså under antiken typ som de hugger mm. ut en stad i berget. Och det är ju ett av de typ, världens antika underverk då eller så. Okej. Okay. Så ni går runt där i två veckor då? Ja, men det är ju djupt där inne, nej. Alltså, vi är borta. Först främst, vi är vi bara borta drygt ja, en borta. vecka. Borta lär, förstår jag också. Det kommer bli det, det går i där. <laughs> här har vi uh, First Glimpse. Som, den här nästan är tagen nästan direkt ur Indiana Jones, typ så här När uh, Harrison Ford och Sean Connery... Oj, nu länkar jag bara gud visst. Sorry. Där har vi den. Ignorera Ja, det är Aslan länk Shit. Tack för läcken idag. Han visade då kolla på i sidan. Ja. Vi ser Vi ses som alltid Ja så ja. Hej. Bye. Mm, hey.